Biszonyatos hangerővel kezdett neki a telefon az ébresztőnek. Először távolról, majd egyre közelebb és közelebbről sípolt Nándor fülébe, jelezve öreg, kej már fel! Ugyan a nap még nem indult útnak az égen, de a város halvány homályban remegett, nyújtózkodtak az utcák. Távolból csilingelt a villamos, zúgni kezdett egy troli, egy szóval a reggeli élet már zajlott. Nándor kötötte magát az átszélén. Majd miután megfogadta, hogy többet soha nem túlórázik, ezt egyébként gyakran megtette, de valahogy amikor sor került rá, nem gondolkodott, hogy maradjon-e, egészen lassan felállt. Oda lépett az ablakhoz, elhúzta az erkére vezető ajtó elul a függönyt, és kilépett. Friss volt még az idő, de mégis kellemes. Az az igazi, nyári illatokkal megtöltött hajnali hőmérsékletű levegő. A rádió, melyet a reggelihez kapcsolt be, ontotta magából a híreket. Ezt megölték, kiújultak a harcok ott, lemondott a trónról, változtak a tőzsdén az árfolyamok. Aztán néhány perc zene, majd egy kis időjárás. Folyamatosan ez a sok bugyúta reklám, hördült fel, miközben a káviját kezdte kortyolgatni. Azt a bűnös feketét, amitől egyszer már gyomorpanaszai lettek, de megtanulta a titkot. Hányszor mondtam már neked, kisfiam, hogy legalább egy szelet kenyer mondogatta neki az édesanyja, akivel gyakran beszéltek telefonon. Ritkán tudott leutazni hozzájuk a munka miatt. Egy éve harcolta ki ezért a telefon beköttetését. Külön órákat adott a szüleinek, hogy a bevezetése a vonalnak most akciós, és a többit havonta törlesztik, az nem sok, így nincsenek elvágva a külvilágtól. Miután bekapta a reggeli utolsó falatját, a teraszról a bejárati ajtóhoz állította be a biciklijét, ma is azzal készült útnak. Megszólalt a telefonján a különös csengődallam, ami jelezte neki, hogy hívása van. – Igen, tessék? Ah, – Szia, Nándor, pici vagyok a bázisról. Ugye nem indultál még el? – Szia, nem, de nem sok hiányzik. Baj van. – De jó, hogy elértenek. A bitóbandi lebetegedett a perem kettezseb. Oda kéne menni ma. – És mi van a bázissal? Ott nem emberhiány miatt kellettem volna? Élcelődött egy kicsit a munkatársával. Ah, oda betettem mást. Te meg úgyis a peremen kezdted. Ismered a terepet, a bajtásokat, nem? Na jó, ki van ott Szolibamba? kérdezett vissza Nándor, közben betette friss tejával teli kullacsát a tartóba. Mindig teját vitt magával az útra. A színsavast nem szerette. A rostos innivalók mind túl édesnek bizonyultak az ő szájízének. A sportos izotóniás italokkal csak az áruk miatt nem tudott megbarátkozni bármennyire is egészségesek lettek volna. Talán a karikás, de majd meglátod. Akkor minden oké? Okay? Persze, na perem kettesen leszek. Na, jó szolgálatot, Hali, Tette le a másik a telefont. Annak idején Nándor ezen az állomáson kezdte el mentős pályáját. Itt sajátította el a gyakorlati dolgokat. Itt látott el először szülést, szaladt bele tömeges balesetbe, ahol három teli autó tölt darabokra. Megtanította vele az élet, hogy mikor kiben bízhat meg, kire számíthat, ha baj van, Hová és hogyan szólhat, ha segítségre van szüksége? Számtalan jó és rossz emlék kötötte ehhez a csapathoz, de azóta mindig szívesen tért vissza, mint egy már megbecsült bajtárs. Na, akkor lássuk már, amit hoz a munkanap. Zárta be maga mögött az ajtót, és indult lefelé a számtalan lépcsőn, hóna alatt a kerékpárral. Félúton belefutott az egyik lakótársba, aki szinte félre látva mekkora hévvel érkezik lefelé. <gül> jó reggelt, Nándor, csak nem megint dolgozni. Köszönt neki az idős ember. Jó reggel, Tomi bácsi, de igen, muszáj, ha az ember akarja vinni valamire. És már megint biciklivel, ha <gül> ez igen. Na, nem is tartom fel, jó munkát, viszlát. Minden jót, szaladt tovább. Kiérve az épületből nem vesztegette az idejét. Gyors tempóval nekivágott a másik lévő, nem túl nagy távnak. A reggeli csúcs még távolinak tűnt. Jó érzéssel nézte, hogy ilyenkor még szinte mindenki pihent. Agyban megpróbálta tuningolni magát a mai szolgálatra, ami korán sem volt egyszerű. Felkészülni arra, amit nem lehet előre tudni. Csak maga elég kellett képzelni a szokásos korképeket. Mikor, mire, mit és hogyan kell cselekedni, hogy az a legtökéletesebb legyen. Izmai már nem voltak álmosak, vígan vették tudomásul, hogy a mai nap is, mint sok másik, munkával indul. A bebelegítéshez elégnek bizonyult a lépcsőzés. Onnantól kezdve a kilométerek egymást követték. A város új és régebbi részeit hamar felváltották a kertváros jellegzetességei. Az apró, sok fával körülvett házak és az előttük elhaladó biciklist megúgató kutyák nem zavarták Nándort. Szinte még élvezte is, hogy az őrzésért felelős állatok a kerítésen belülről bátrak, csak teszik a dolgukat. Piros lámpához érkezett. Mellette megállt egy autó. A sofőr nagyokat ásította volán mögött. Aztán, ahogy a pirosból sárga lett, csak Nándor kapcsolt. Mire a kocsi elindult, ő már messzebb járt. Kisívben kanyarodott be az állomás kapuján. A nagy kertkaput már nyitva találta, ez csak azt jelentette számára, hogy valamelyik autó úton van. Amúgy a mentőállomáson halotti csend fogadta, no meg a bejáratnál dohányzó sofőr fejes Tibi. Tibor azok közé tartozott, akikkel szeretett kivonulni. Nem morogtak egy-egy esetnél, maximálisan tudták segíteni a munkáját, és nem irányították őt a beteg feje felett. Mert voltak olyanok, akik ezt is előszeretettel gyakorolták, mondván ők már legalább 30 éve ott dolgoznak, úgy is jó, ahogy ők gondolják. A cigarettáját éppen elnyomó kolléga mosolyogva emelte fel a fejét a fiú érkezésére. Szia, csak nem téged zavartak ide a bitró miatt. Nándor leszállt a bringáról, kezet fogott a bajtársal, majd betolva a garázsba a két kerekült válaszolt. Szávaz, de igen, de nem baj, a bázis ma amúgy is unalmasabb. Kivel leszek? Velem, a karikás meg a másikon kever majd. Az őszhajú gépkocsi vezető fiatalos gondolkodásával mindenkinek szimpatikus volt. A közelben lakott házát nemrég fejezte be, a mentő mellett gyakran vezetett külföldre kamionokat. Alkalminak számított neki ez a fúvarkodás, de a cseké fizetés mellé pont elégnek tűnt. Valamikor szolgált helikopteren is, de romlott a szeme, ott kellett hagynia a repülést. Sokat mesélt Nándornak erről az időszakról. A fiúnak meg tetszett, hogy milyen izgalmas eseteken lett tapasztaltabb a mellette dolgozó ember. Akkor ezek szerint az 51-es kint van? Kérdezett újra Nándor, majd elindult befelé, hogy a műszaknak megfelelő ruhájába átöltözzön. Valami szipushoz mentek, de az is lehet, hogy csak vaklárma, mert nem szóltak még vissza. A kinyitott szekrényből előkerült a frissen vasalva beakasztott fehérink, hátán nagy piros betűkkel díszítve. A mentők felirat mellett a hatágú kígyóval megspécizett Konstantin kereszt a sürgősségi betegellátás szimbóluma. Mindegyik ága egy-egy állomását jelentette a folyamatnak, az egész világon használták és értették ezt a szimbólumot. A tükörben még egy utolsó nyakkendő igazítás, menetlevél tömb a kézbe, és minden menet készé vált. A pihenőt, ami a mentőállomás egyik jelentős pontja volt, már mindenki megtalálta. A hosszúkás szobát egyik sarkában egy tévé, alatt a videóval, a másik oldalon fotelek, néhány mentőautós poster a falon lévő beosztást tette hangulatosá. A sarokban égtelenkedett egy benti ablak, amin keresztül a szolgálatvezető, aki a telefon hívásokat vette, hatalmas kurjantásokkal adta tudtára az embereknek, ha eset van. A telefonos helyiség közvetlen a bejáratnál tartotta fogva egész nap a szolgálatvezető bajtását. Ez a bajtási megszólítás általános elismerésnek és köszönésnek bizonyult közöttük. Úgy, ahogy a nagykönyvben megírták. A bajban legyünk társak, és együtt tegyük, amit tenni kell. Itt az asztal helyezkedett el. A rajta lévő három telefonnal. Egy fotel és egy szekrény, amiből döltek ki a megírt menetlevelek. levelet. Ez sem volt túl butorozott része az állomásnak. Sziasztok! köszönt be a fiú, majd ahogy belépett, úgy vette is a lendületet, és átsétált a garázsba, ami szemben volt a pihenővel. A fehér kocsik méltóság teljesen áldogáltak a helyükön. Ha nemrég visszaérkezett 51-es, kisé még meleg motorral pihente ki a feleslegesen megtett útját. Ő volt a felség a többi között. Csak úgy hívták a Merci, vagy a Roham. Nagyságával és felszereltségével minden rázósabb és komolyabb feladathoz ki lehetett küldeni, a személyzetet pedig mindig három ember tette ki. Egy orvos, vagy mentőtiszt, egy ápoló és a gépész, vagy ha úgy tetszik a sofőr. A nagy autó mellett lévő kisebbeken csak két ember teljesítette a munkaköri leírásban foglaltakat. Itt nem kellett orvos, ezek egyszerűbb hívásokra repültek. Ha csak nem az a helyzet állt fönt, hogy a Merci dolgozott valahol, mert ilyenkor a Pici is el tudta látni a segítségre szorulót. Miután átnézte a kocsit, Nándor ellenőrizte, hogy minden eszköz menetkész, a gyógyszerek pótolva vannak, a kötszerek és a különböző táskák feltöltve, beült a pihenőbe. Zümmögtek a munkatársai, mindenki előző napi élményeit mesélte. Voltak, akik kávét iszogattak, aminek illata betöltötte a kis konyhát az épület sarkában, és akadtak, akik kint az udvaron letisztították a kocsikat. – Nándor, te tegnap a koronáriában voltál? – kérdezte Tibor befelé jövet a garázsból. – Ja, miért? – Este egy utcánk Bélit vittek be, valami ritmus zavara jött ki. – Én este hétig maradtam, addig nem ért oda. Á, ah, ja, persze, ha esetleg majd bemész üzenem neki, hogy kitartás. Tudod, szereti a bagót. Valamikor volt egy infarktusa is, hát te nem tudja letenni a cigit. Na, pont úgy, mint te. Jó, jó, nedumáj. Elég az, hogy tudom, már odáig jutottam, hogy lájtott szívok. Nem megy ez egyik napról a másikra. Oké, okay, oké. Okay. A faterod még mindig pipázik, folytatta a sofőr kolléga. Rendesen. Amióta megkapta karácsony anyám rendszeresen cseszegeti miatta. Milyen dohányt használ? Azt a buta aroma nélkülit. Olyan bűdes, hogy tényleg elviselhetetlen. Hiába vettem azt a finoman illatosítottat. Azt mondja, az nem jó. Az idő telt. Telefonhívás nem akaródzott érkezni. Úgy tűnt, a mai nap is unnalmasan alakul. A társaság a videó elé kuporodott. Egy valós eseteket feldolgozó dokumentumfilmet néztek, amelyben eredeti felvételek is szépítették a képeket. Hú, ez durva! állapította meg egyikőjük. Leszakadt a karja! Meg a bal lába is. Nézd már, mit vakere a ott! Azzal nem fog tudni, mit kezdeni. Tévedsz! Felpakolja a beteg mellé a hordádra és a gáz a kórházig, de semmiég, vagy valami. Nem tudta befejezni a mondatot. 52-es eset! – szólalt fel a telefonos mentős. – Gyógyszermérgezett. Ha nem boldogultok a helyszínen, szóljatok be, és megy az eset. – Lehet tudni, mit szedett be? – kérdezte vissza Nándor az ajtóból, miután kikapta a menetlevelet a másik kezéből. – tud, de nem mondtak mást. Na, vigyázzatok magatokra! A mentőautó színénázva elindult. A bejelentés a telepre hívta őket. Ott rengeteg ház emelkedett toronyként a magasba. Gyógyszer, légzés, mozgatás, szívfrekvencia, peregtek nándor fejében a dolgok egymást követve. A mentőautó egy lámpás kereszteződés felé szágódott. Előtte már beszorult két autó a pirosba. Az egyik, egy fiatal vezető, megpróbált félreállni a Siréna hallatára. Kicsit tolatott, és szabaddá vált az út. A másik, mintha nem hallaná megkülönböztetett jelzést, nem moccant. – Menj be a fenébe, te idióta! – Üvöltött rá a másik kocsiba ülősrác, de a megszappent autós csak hadonászott, hogy piros a lámpa, és nem tud elállni az útból. Tibi, kitépem azt az elme ütöttet, ha nem tűnik el innen azzal a bogárral kezdte Nándor, de Tibi válaszul kiugrott a vezetőülésből, és az előttük autó nem mozdulóhoz rohant. Menj már, arréb! De hát, de hát nem! Míg beszállok, elhúzott, mert letollak az útról fejezte be röviden a mentőssofőr, és visszaült a szigénázó autóba. Nándornak felvillant, hogy egy ilyen esetben a bringával már árkon bokron túl lennének, és értékes perceket vesztettek el ezzel az incidenssel a kereszteződésben. Csak egy patka, amire a biciklis könnyedén fellöki magát, és mire felébred a szerencsétlenkedő vezető, lehet, hogy már rég a helyszínen vannak, és ellátják a mérkezettet. – Ha a betegnek baja lesz, visszajövök, és letekerem a fejét! – fejtette ki véleményét Tibor, közben gáz tudott adni, mert zöldre váltott a lámpa. Nézd meg, ráadásul nem is arra megy, amerre mi. A mentő vadabbiramba kezdett. Mindketten érezték, nem lehet sokáig halogatni a helyszínre való kiérkezést. Te, Tibi, majd figyelmeztes, hogy akarok kérdezni tőled egy bizarnak tűnő dolgot. Oké. Okay. A címre kiérkezve néhány házbeli, a kezét tördelve várta már őket. Idegesek voltak. Egyikük teljesen mást mondott, mint a másik, de ebben egyetértettek, hogy altatót vett be a kliens. Feltrapolva a lakásba egy földön fekvő gyógyszeres fiolát, mellette egy összehajtogatott papírt találtak. No meg a beteget. Nándor odalépett a fekvő személyhez, megrázta a vállát. Halló, hall engem? Amaz megrázta magát, és alig érthető hangon megszólalt. Hagyjam, hagyjam békén, meg akarok hallni. – De nem addig, amíg mi itt vagyunk! – közölte Tibor, miközben ő is odahajolt a kis jél, hangú hölgyhöz. A fiú előkotott a a hallgatóját, meghallgatta a szívét, majd feltéve a vérnyomás folyamatos beszélgetésbe kezdett. – Mondja a nevét! – Kovács! – A vérnyomása oké, nem lesz gond, bevisszük. – Kovács kicsoda! Pillanatok alatt bekerült a hordágy. Nándor úgy gondolta, a biztonság kedvéért beköt egy infúziót, ha bármi közben legyen hova esetleg gyógyszert beadni. Mielőtt a beteggel beszálltak a kocsiba, még egyszer megmérte a vérnyomását. Itt 52-es, a perem kettest kérem, szólt bele a rádióba. Hallgatom, a mentőknél a rádióban való forgalmazás mindig magázódva zajlott. Nem csak azért, hogy a kellő tisztelet meg legyen, ez iratlan szabályként vették a dolgozók. A beteg enyhe altatóból vett be körülbelül fél dobozzal, bár azt nem tudni mennyi volt az üvegben. Húzusa a tenziója normális, bár aluszékony kissé. Elindultunk vele a Szent Ferenc toxikológiájára. Vége! Rendben, vége! Tibor elől vadul váltogatta a sziréna hangokat, hogy az autók tudtára adja, nekik most sietni kell. A másik pedig megpróbálta szóval tartani a szándékosan félig ülve elhelyezett pácienst. Miért akart meghalni? M -m -m -se Senki nem, nem ért meg. Vannak gyerekei? Kettő, válaszolgatott a hölgy, még ha nehezen is. Nehéz volt mindig megtalálni a megfelelő utat. Tibor beljebb érve a forgalomba arra kényszerült, hogy a villamosi neked robogjon tovább a kórház felé. Nádornak néha az is gondot okozott, hogy túl a szirénát, de miután kilesett az ablakon és tudatosította, közel már a cél, kezdett megnyugodni. Kicsit sietni kellene, nem nagyon akar felelni a kérdéseimre, szólt előre a sofőrjének, majd egy picit megcsípte a szundikálót. Ha a fájdalom még reagál, nem lesz gond, vette elő emlékezetéből a tanultakat. Megérkezve a kórház udvarára, odagurultak a bejárathoz. Miután kiszálltak, és hátul kivették a hordágyal a klienst, Tibor előre ment, és kinyitotta az üvegből lévő csapóajtót. Nem láttak senkit az előtérben. Behúzták a vizsgálóba a hölgyet, mire egy orvos is előkerült. – Jó napot, mit hoztak? E, – Jobbat, mint a mai átlag. – Intox med – Altató, mostanáig kommunikáltunk, kezd nagyon szomnolens lenni. Mit szededve a kedves beteg? Lépett oda a doktor a hordágyon immár fekvőhöz. Itt az üveg, de nem tudni mennyi volt benne, felelt Nándor, és ismét ránézett a púlzusra. Kicsi lassul, de még normális. Közben megjöttek az ápolók, akik hanyagmozdulattal áthelyezték az öngyilkos jelölt embert a vizsgálóasztalra, és neki láttak a levet köztetésének. Pillanatok alatt egy másik infúziót akasztottak fel az ágy melletti álványra, majd egyikőjük néhány vérvételes csővel újabb fázisba indította a vizsgálódást. Látom, a fájdalomreflexek még működnek. Na jó, hol kell aláírnom? Nézett fel a szemüvege mögül kisé fáradtan az orvos. Neki ma már ez nem az első esete volt. Az ügyeleti idejének ugyancsak az eleje, de tudta, messze még a pihenés. Itt kérném, nyújtotta át a mentős amenetlevelét. Köszönöm, akkor viszlád, és becsukódott mögöttük az ajtó. A hordágyat rendbe tették, és behelyezve vissza a kocsiba, elfoglalták újra helyüket elől a vezetőüléseken. üléseken. Nándor kezébe vette a rádiót, és bekészítve egy esetleges újabb feladathoz a papírokat, bejelentkezett a központnak. Itt 52-es, 4-es központot kérem. Rövid hangjelzés a másik oldalról, tudatosítva az egész rendszerben, hogy ki és kit keresett az éterben az imént. Négyes jelentkezik! Végeztünk a toxikológián! Térjenek haza! Vége! A fiú még egyszer rányomott a beszélőn a gombra, így jelezte, hogy vette az utasítást, és köszönt el ezzel a gesztussal az irányítástól. Akkor menjünk haza! Nézett rá Tibor, és beindította a motort. A mentőautó bekanyarodott az állomás udvarára, és épp állította volna le a motort Tibor, amikor a szolgálatvezető integetve a bejáratnál jelezte, még ne parkolj le. Nándor odaúrott hozzá, míg a kocsi megfordult az udvarban. – Csak azt nem mondt, hogy menni kell. – De, épp most jött a hívás. Semmi extra, csak a kedves nénike kiszáradva feküdt otthon, a körzeti meg azonnalira kérte a szállítást. <gül> – Az jó. – Na, akkor megyünk is. – Hello. – nem kellett szirénázni. Csak haladtak az úton, és mindketten azon gondolkodtak, vajon folyamatosan menni kell-e majd ezen a napon, vagy talán estére lenyugszanak a betegemberek. Szerinted, ha valaki megöregszik, és a kutya nem néz rá, mennyi esélye marad, hogy sokáig élhet? Törte meg a motor hagzaját az ápoló. Nem sok, de az a fura, hogy ismerem a nénikét. Ott él vel a lánya, aki gondoskodhatna róla, de nem teszi. Miért? – Mert talán dolgozik, vagy ami a legvalószínűbb, hogy a mostani kapcsolata leköti. – Tudod, lassan kell a ház. – Ennyit jelentene valakinek az édesanyja. – Látod. A külváros ezen részén kevesen laktak. Azt a pár épületet, ami vagy régről, vagy újonnan állt itt, messze elkerült a városzaja. Reggelente előfordult, hogy kakaszóra ébredt az ember, éjjel pedig sípoló csend vette körül az itt elterülő portát. A kutya, aki hangos csaholásba kezdett a fehér-kék lámpás mentő láttán, nem tudta, miért jöttek az idegenek. De meg volt kötve szerencsétlen. Pici futóterén teljesen kikopott a fű, edényeit már fényesre nyalta, régen nem kapott friss vizet. – Erre a házra pályázik a fiatal nő! – értetlenkedett a fiú, látván a pici, és annál elhanyagoltabb épületet. Kívülről csúnyán megszürkült, téglalap alakú házikó állt az udvarban. Körülötte méteres magasságban állt a gaz, a terület hátsó részében egy fából tákolt, félig már összedőlt viskó bizonygatta, hogy nem gondozzák régen ezt a telket. Bekopogtak a szakadozott szúnyok háló ajtón. Jó napot, megjött a mentő! – kiáltott Benándor, és óvatosan benyitott. Válaszul egy halk nyöszörgést hallott csak. – Menjünk be, szerintem csak az öreg asszony van itt. A nénike a szobában feküdt. Egyedül volt, s amint meglátta a mentősöket, felragyogott a szem. Jaj, de jó, hogy jöttek. Nem tudok megmozdulni. A lányom nem járt itt már. Csókolom, a doktor úr már elment. Nézett körül a fiú. Most, mert telefonáltak neki, hogy valaki a rendelőben rosszul lett. Bevisznek a kórházba? Igen, feltetszik tudni ülni? Igen, csak segítsenek. Öreg vagyok már. Közben Tibor behozta az ülőkocsit, hogy könnyebb legyen a mozgatás. Egyik őjük jobbról, a másik balról belekarolt a nénikébe, és Amaz már huppant is a fotelba. Lassú tempóban indultak el, hogy a szükséges adatokat Nándor fel tudja írni a menetlevelén. Nem ez volt az a mentő munka, amit szeretett. Tudta, ez is a munkarésze, de lelki szemei előtt egy hatalmas karamból, vagy valami nagyon véres és bonyolult eset jelentett kihívást. Ahol uralni kell a helyszínt, ahol műszaki mentés és legalább egy esetkocsi is ott tevékenykedik. Persze egy helikopteres mentésről nem is beszélve. De ez általában minden bajtásnál így működött. Fordítottan gondolkodtak az átlag emberekhez képest. Ott, ahol nem történt komoly sérülés, a laikus felsúhajtott. Hála Istennek! Ők meg sajnálkoztak, hogy csak ennyi. Visszafelé tankolok, jó? kérdezett hátra a vezető. Rendben, úgyis vennem kell kaját. – Szóval, Teri néni, ki magának bevásárolni? – Hát a lányom, ha meg nem ér rá, akkor a szomszéd. – És a lánya gyakran jár ide? – Van, amikor két-három naponta. – Az jó, fordult előre. Másnap reggel nem volt fáradt. Az éjszaka teljesen nyugalmasan zárult, mindössze két sima szállítást tette ki a munkájukat. Az esetkocsi többször fordult, nekik egy szívelégtelen, egy iker és két infartusos jutott. Nándor leadva a szolgálatot a kávéját kortyolgatta és megpróbálta az alvástól elgémberedett végtagjait kinyújtani. Kollégái közül akadtak, akik cigarettájukból füstfeleget képeztek a bejáratnál. Mások vagy kávéztak, vagy a gazdasági ügyeket végző kizikénél álltak sorba. Ő volt az egyetlen olyan nő itt, aki mindent elintézett, amire a fiúknak szükségük lehetett. Pénztár, eszközök, utánpótlás, munkaerő. – Nándi, ma pihensz, vagy mész tovább melózni? – kérdezett rá Tibor, aki átöltözve táskájával a kezében kifelé igyekezett. – Nem, délelőtt pihenek, délután egy barátnőmmel kiugrunk a BMW-re, kétkerekű kiállítás, meg fitness, aerobik, stb. – Motorok is lesznek? – igen, de az nem érdekel annyira. A bringák, tudom. Na, legyetek jók. Szia! Köszönt el a bajtás, és sietve elrohant. A fiú is átöltözött. ruháját beakasztotta a szekrényébe, és kilépett a garázsba. Bicikliek is élustán várta őt, de kettejük között ő volt, aki pihentebb. Az ajtók feletti ablakokon beszűrődő fénycsíkok megvilágították a vázát, ami tükröződve a falon érdekes ábrázatokat mutatott. Miközben kitolta a friss levegőre a két kereküt, csalódottan fordult vissza a tekintete a bent mentők felé. Nem gondolta előtte nap, hogy számára nem túl érdekesen alakul a szolgálata. Persze nem tétlenkedett, de a szállítós feladatok valamiért nem dobták fel annyira. Kezével intett egyet kifelé gurulva a kapun a bajtársaknak, és izmaiba életet lehelve lazább pedálhajtásba kezdett. Szinte minden sejtjét külön-külön éreztet. Szemei majdnem lecsukódtak, azt tartotta nyitva, hogy támaszkodott a kormányon. Na, meg a brinkázás. A máskor a sebességtől suhanó ember most nagyon lassan haladt előre. A járdán haladó gyalogosok leelőzhették volna. Nándor úgy érezte, mintha visszafelé haladna a géppel. A nap kezdett egyre magasabbra emelkedni. Bőrét már szinte simogatta a melegség. Közben lenyúlt a kulacsához, amiben még a tegnapi teja maradék egy rövid kortyot tudott csak inni belőle, megcsörönt a telefonja. Igen, tessék? Állt meg. Szia, Nándor, Viki vagyok. Milyen volt a szoli? Érdeklődött a túlvonalról a finom női hang. Nem történt semmi. Ugyanaz éjjel tudtam pihenni, de fáradt vagyok egy kicsit. Akkor törüljük a mai napot? Nem. A programok java úgyis délután lesz. Mondjuk, mondjuk fél egykor, hol találkozzunk? Megy oda busz a metró végállomásától. – Mit szólsz az újságoshoz? – Oké, okay, ott leszek. – Jó pihenést! – tette le Viktória. – Köszi! Viktória egy szők és barna, hosszú hajulány lány volt. Vidékről jött a városba, ahol az egyetemi évei alatt is dolgozott, hogy végezni tudja a tanulást. Amikor először találkoztak Nándorral, a fiút kék szeme és kedvessége bűvölte el. Annyira meglepődött azon, hogy a fiatal doktornő közvetlenül bemutatkozott, hogy először a nevén kívül nem tudott mit mondani. Aztán abban a pillanatban csak ketten maradtak a nővérszobában, és Viktória, hogy megtörje a csendet, csak annyit kérdezett tőle. – Neked milyen szemüveged van? Nándor elmosolyodott, és a válasz helyett megérezte, hogy aki ilyet mert kérdezni először, az vagy nagyon bátor, vagy szerelmes. Természetesen Viktóriával rögtön jó barátok lettek. Gyakran töltötték együtt szabad idejüket, míg azt a keveset is, ami adódott. Nagyokat tudtak beszélgetni, sétálni, vagy adott esetben egy fagyizóban elidőzni hosszú félórákat. Nándorha lassan is, de hazaért. Most még nehezebben szedte felfelé a vállán a biciklivel a lépcsőfokokat. Nagy örömmel tette helyére a két kereküt. Nem akaródzott neki reggelizni, ezért bekapott néhány kekszet, és az ágy felé vette útját. Nem maradt sok ideje az alvásra, és délutára nagyon fitnek kell majd lennie. Azon járt a feje, hogy amikor sokadik alkalommal ment mentőzni, még mindig nem érezte magán a tökéletes tudás adta biztonságot. Voltak olyan pillanatok, amikor szívesen kérdezte volna meg bármelyik orvos ismerősét egy-egy diagnózis ellátásának tervéhez. Persze ettől látták mások, hogy nem az a gőgös ki, ha én nem. Beállította óráját, hogy az álomnak nevezett nagy úr el ne hagyja aludni délután. Igazán nem lett volna jó, ha lemarad erről a találkozóról. Úgy érezte, a lányjal egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ahogy elnyúlt az ágyon, és ellazultak az ízmai, a kintről beszűrődő hangok egyre halványodtak, egyre halkabban és lassabban jutottak el az agyához. A lány mosolygós arccal várta már, amikor odaért. Kis a szél, az belekapott Viktória hajába, amit ide oda simítgatott. Nándornak nagyon tetszett ez a pillanatkép. Jó lett volna, ha ezt egy mozgó képpel megörökíthetni. Ha rossz kedve van, csak megnézi, és nincs is semmi gondja. De hát az ember vagy élvezi az élet valódiságát, gondoltak, vagy az emlékei segítik át egy nehezebb napon. – Szia, régen vársz? – kérdezte meg, majd egy puszit adott viki arcára. – Körülbelül egy órája. – felelt komoran a másik. – Na, komolyan neved, alig két perce. Sikerült kipihenned magad? – Azt hiszem, igen. Közben lassú léptekkel elindultak. A busz megállóban nagyon sok ember várta a kiállításra induló külön buszt. Szinte alig lehetett megmozdulni, és a tömeg csak egyre nőtt. Tíz percenként mennek a buszok, de szerintem kimaradt egy, mert ennyi ember nem is fér majd fel. És a beálló járműre úgy tódult föl a nép, mint amikor egy vízzel teli medencéből egy helyen ömlik ki a víz. Csak itt minden befelé. Nándor elkapta Viktória kezét, hogy a sok látogató ne sodorja el őket egymástól. Ekkor a lány ránézett, és mindketten tudták, hogy korán sem csak erről volt szó. Először nem szóltak semmit, csak nézték egymást, majd a zúgás nem hagyta őket csendben utazni. – Hol menjünk be? – kérdezte először Nándor, és nem engedte el a másik kezét. – A fő kapun, jött a válasz. – Sokan szálltak le velük, de a pénztárnál nem kellett több időt eltölteni, mint egy szupermarketben egy bevásárló kosárért. A jegyeket hanyagul a zsebükbe vágták, de a biztonsági őr nem engedte volna be őket, ha nem tépheti ketté. Az összes bejárható pavilont megnézték, lejárva a lábokat és telepakolva prospektusokkal a hátizsákot, amikor Viki megjegyezte, hogy enne valamit. – De komolyan, reggel óta csak két pirítós van bennem. Te nem vagy éhes? – Ó, ha tudnád, mit tegyünk? – Talán egy sült krumplit, meg valamit hozzá. Súrbanállás után egy szabad asztalhoz léptek, és nekiálltak az ebédhez. Tudod, nem voltak rosszak azok a bringák, de nekem már ez sok lenne. Nem nagyon tudnám kihasználni, hogy elül hátul rugózik. Persze, aki versenyre jár, azt megértem. Tudod, nekem egy sima mountain bike van, de két éve használom, és nagyon jó. Persze nem tekerek annyit, mint te, de... Nem az a lényeg. És milyen? Na, a márkáját ne kérdezt. Annyit tudok, hogy alumíniumból van, meg hogy 21 sebességes, és ami számomra még fontos, hogy kék. Nándor elmosolyodott és bekapott egy újabb falatot a burgonyából, amit előtte megfürdetett a majonézben. Elmesélek neked valamit, de kérlek, ne neves ki. Az egész ott kezdődött, hogy a múltkor. Tudod, meséltem azt a balesetet. Valami rémlik. Amikor beletekertél a karambolba? Igen. Szóval azóta foglalkoztat, hogy milyen lenne egy biciklis egység a mentőknél. Rengeteg előnye kontra a hátrányaival, csak egy kicsit a vezetőség miatt. Nem tudom, hogy szokványos, de… de… és miképp működne? Hasonlóan, mint a rendőröknél, csak itt az első segélye a feladat. A bajtársakat fel lehetne szerelni mindennel, amire szükségük van. Gyorsak, pontosak, és nem csak a dugókban haladhatnának jól, hanem például egy erdei terepen, ahova a mentő nem ér oda. És Nándor csak mesélt, mesélt. Viktória nem győzte összeszedni a sok információt, ami alátámasztotta a fiú ötletét. Mondjuk nem rossz a dolog, de ahhoz, hogy ez elindítható legyen, ki kell dolgozni egy konkrét csomagot hozzá. Úgy gondolod, hogy... Hogy szerkezd meg, addig is eszedbe juthatnak még dolgok, és azután ráérsz azon filózni, hogy a vezetőségtől ki fog kidobni. Tehát nem vagyok is egy kicsit? De, de ezért szeretlek. Egy pillanatra nagyon elhalkult, és leállt a beszélgetés. Csak nézték egymást egy pár percig. Nándor megfogta a viki kezét. Köszönöm, mondta halka. Szóval, tehát, ha gondolod, segítek. Ha meg vagy, majd elgondolkodunk azon, hogyan tovább. Dolgozol holnap? Vártott hirtelen témát Nándor. Igen. Te? Nem, holnap valószínűleg a Csabival tekerünk. Már a múltkor megígértem neki, csak beosztottak Szoliba. – És hová mentek? – Nem tudom, majd kiderül. Talán fel a helyre. – Azért vigyázzatok magatokra. Jól esett a fiúnak, hogy féltik. A biztonság sokat jelentett neki. Az utóbbi időben nem mondhatta el magáról, hogy tolongtak azok, akik így is gondoltak rá. – Szerintem lassan induljunk el, vagy van még valami, amit szeretnél megnézni? kérdezte meg Vikit, miközben az elhasznált evőeszközöket bedobta a szemetesbe. – Nem, mehetünk. Hátuk mögött hagyták a vásárteret. Sok mindent láttak, nagyon tetszett nekik a kiállítás, de nem ettől voltak igazán boldogok. A teljes napjuk tele a fáradtsággal és a látottakkal tette szépé ezeket az órákat. Visszaérve a megállóhoz nehezen köszöntek el. Viktóriának még ma mennie kellett a kórházba, mert ügyeletet tartott, de úgy érezte, nem lesz gond. Fel volt töltődve egész éjszakára, készülten állhat majd neki a munkának. – Akkor légy jó, és nagyon köszönöm neked ezt a napot. Engedte el a kezét Nándornak, miközben felszállt a villamosra. – Te is, és ne sokat ma! – nyomott egy a szájára a fiú. Még integettek egymásnak, ahogy a sárga jármű elhagyta a megállót, majd Nándor széles mosolyjal az arcán, a másik irányba indult tovább. Nagyon boldognak érezte magát. Elsúhantak mellette a gondolteli arcú emberek, a fáradt tekintetű idősebbek és a nehéz táskát cipelő iskolások. Mire hazaért, a nap kezdett lenyugodni a látóhatár mögött. Néhány percig leült az erkélyen, hogy lássa, miként alszik el a fényesből pirossá váló hogyan gyúlnak be az éjszakai lámpák a város házaiban. Majd betérve az üres lakásba, vacsorázni kezdett. Eredményesnek, sőt, nagyon jónak ítélte a mát, miközben falatozott a tévé előtt. Bár a kiállításon látottak és hallottak újabb információkkal látták el a kétkerekű újításokról, mégis a szíve által töltött élmények miatt volt elégedett. Nagy államásnak bizonyult az elmúlt pár óra a kapcsolatában. A televízió egy unalmas teleregényt adott, amiben a mindennapokat dolgozzák fel. A főszereplők egymás szapulták holmi. Ki hazudott kinek, és miért nem mondtad el dolgokkal? De ezek a valóságban apró problémának bizonyultak csak. Emberek halnak, éhenmet kevés a fizetésük. Fiatalok százai nem tudnak lakáshoz jutni. Bizonyos gyógyszerekre nincs egy-egy kórháznak pénze. Ilyen gondolatok foglalkoztatták Nándort. Nem értette, hogy lehet az embereknek azon problémázni, hogy például miért nem mondják egymásnak egy filmben. Bocs, te nem tehetem, mert... Megszólalt a mobiltelefon. – Na, ha holnap be kell menni, nem vagyok ráhajlandó. – Gondolta és felvette a kagylót. – Igen, tessék. – Szevas, Csabi vagyok. – Holnap ráérsz? – Persze, miért. – Akkor holnap rock'n'roll. <gül> Találtam egy tuti helyet a szép hegyen. – Jó, hol találkozzunk? – kérdezett vissza és elmosolyogta magát. – A kórház előtt. Bevágunk egy giroszt és nyomulunk fel, oké? Okay. – Mikor? – Tíz óra, jó? – Tökéletes. Na akkor hónap tíz. Csá! – nyomta le a telefonját, majd az asztalra tette. A lefekvés előtti zuhanyt nagyon szerette. A forró majd hideg víz váltogatása felfrissítette, és ugyanakkor erőt adott, hogy könnyebben tudjon elnyúlni az ágyon. Egy-egy ilyen mértékű nap után előfordult, hogy sokadik holtpontján esett már át, és az elalvás nem ment egyszerűen. Csak nézte a sötét plafont, de az álom nem akaródzott megérkezni. Most viszont úgy érezte, nem kell sokat gondolkodnia, csak becsukja majd a szemét.